توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغز ها که پوسیدن برای شمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و برای این اقتصاد دستوری برای Inhavoye baroye valia souderacht hoye fersude, baroye, pirouze, барое males, baroye розеш hoye, pi пигоное мамнуе mamoue, baroye, kier je hoye biva chve, baroye tespire, tekro in la séba roye. برای هشت برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس هارامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای وصایع اساب و بیخوابی برای مرد میهن برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی докато звучи музиката на една песен, която световните медии определиха като неофициалният химн на продължаващите антиправителствени протести в Иран. Това е песента на Шервин Хаджипур. От появата на тази песен в Инстаграм преди няколко дни на 28 септември до сега тя е събрала над 40 милиона гледания. Става безусловен хит и в YouTube Текстът е всъщност съставен от твитове на демонстрантите, които рискуват живота си в Иран, за да се противопоставят на управляващите духовници в страната. Какво се казва в този текст? Ще извадя няколко цитати от тези твитове, навързани в текста на песента, Заради танците по улиците... Песента започва с този рефрен, защото в Иран танците на публични места са забранени. Заради страха да целунеш любимите си, или любимата си, или любимият си. Заради срама от празния джоб. Заради купнежа за нормален живот. Тази песен, която се превръща в иранската версия на прочутата песен на Beatles, «Защото», се оказва ключова за съпротивата срещу религиозния режим в Иран. Заради жените, живота, свободата. С това завършва песента, повтаряйки популярно протестно скандиране. Свободата. Вчера 25-годишният певец беше освободен след своя арест от властите, припоредни от сблъсъците на протестиращи с полиция, които отнеха живота вече на над 160 души. Добър ден, казвам, на бабак Салари, Ирански фотограф, политически емигрант в Канада. Познаваме го и от фотографско-антропологичния проект «Травми и чудеса. Портрети от северо-западна България» с журналистката Диана Иванова. За превода в ефир разчитам на Обена Макарова. Благодаря за това, Обена. Здравейте, бабак. Thank you so much for me to Благодаря program. много, че ме поканихте във вашата програма. Да започнем бък оттам. Протестите продължават. Събота и неделя пламнаха и техническият университет в Техеран, а оттам а, и гимназиите. Продължават обаче и репресиите, и арестите, и убийствата на протестиращи. Включително имаше а, репортажи за това, че едно от протестиращите момичета е било изнасилвано от силите за сигурност. Това четем в световната преса. Кажете ни, бабак, според вас какво става в Иран? Как го определяте вие? е започнало да uh, so so mm -hmm. всичко започна на 13 септември когато беше убита а, Иранката ми Миша Мини. Махса, Амини? Махса Амини, която беше убита от а, нравствената полиция в Иран, заради това, че не, не беше облечена а, както трябва. Това беше а, началото на тези протести, но ислямската държава а, е под тази опресия на тоталитарния режим вече 43 години. The inflation is in the Економиката е в ужасно състояние, имаме много висока инфлация. А, младите хора а, са в, а, потискани, жените особено, нямаме свобода на словото. So basically after September 11 in, in, in uh, на иранското общество се надигнаха след uh, uh, 11 септември uh, това ние виждаме като новото движение тъй като uh, хората просто се uh on to hijab, because Iranian people they don't want to have the the political islam as a as a government in Iran anymore it is the time it has arrived it has come and i think there is аз смятам, че не би било редно да uh, снижаваме или да а, смятаме, че нещата опират само до хиджава, тъй като има много други а, проблеми в иранското общество а, и различните а, фракции а, на този ислямски режим не би трябвало вече да а, управляват и да имат а... Възможна ли е светска революция като контрапункт на унази, така наречена ислямска революция uh, в Иран преди 43 a, години? Um, революция, 43 добър years термин ли е? They, they figure out that with any layer of Islam, reformese or, uh, you know, green or, or velvet, we cannot go through a, a secular society. Therefore, we need to bring this regime down in order to have a secular society. And this is what is happening right now in Iran. And fortunately, we have Iranian boomerang as leader in this revolution right now след толкова много години ние установихме, че наистина а, няма как а, по друг начин да се оправят нещата, освен чрез евор, а, революция и че а, тези всичките а, ислямски наслагвания в обществото а, няма как да бъдат а, по друг начин а, променени и, освен да бъдат премахнати. Обаче иранските власти обвиняват Запада и най-вече Съединените щати в това, че... Тази светска революция е диктувана отвън. По много сходен начин Русия обвинява Запада за цветните революции, за украинския майдан. За това ми е много интересно да ви попитам, възможна е ли аналогия с Украина когато украинците поискаха да са с Европа, а не с Русия? Това, като бих искал да кажа, че иранския режим през последните 43 години обвинява uh, You know, by, by foreign, you know, forces, обвинява the and, and so иранския народ за това, че той е движен и конците са му дърпани от, от сили отвъд Иран и особено от Съединените щати. Но фактите са такива, че всъщност иранския народ знае, че проблемът се състои в режима, който управлява Иран. So what is, what has been blame on така all... че това обвинение срещу иранския народ а, няма неосновано а, и няма н... никаква връзка с сили идващи отвън, например, Штати. So, uh, Are in jail. Uh, they are for job that... Около 60% от uh, иранския народ, uh, хората нямат възможност да сложат храна на масите си. Um, има много um, хора на изкуството, които са по затворите. Um, Half of the Iranian society is young generation, young Iranian men and women, and they don't have any hope. Some of them believe, and some they can't. Therefore the problem is based in Iranian society in Iran и от are... uh, Половината от uh, младите хора нямат никакви uh, надежди за развитие и за бъдещето и затова отново искам да подчертая, че проблема е в uh, uh, управлението uh, в Иран, в обществото и по-конкретно в управлението. Режимът uh, и съответно иранските медии, сега ще ги цитирам тях, обвиняват протестиращите в тероризъм, говорят за инцидент с сунитски екстремисти. Затова, бабак да ви попитам, според вас, има ли вероятност от религиозна битка между различни версии на исляма? Смятам, че това не, представлява, а, ня, това не е проблем в, в Иран в момента. В и извън Иран всички иранци в момента са обединени и са солидарни а в желанието си наистина да свалят този режим. It is the Iranian в Иран е този който подкрепе тероризма в региона през последните 43 години. And we can tr we can trace uh, the, the Iranian Act in Iraq, in Lebanon, you know, in, Syria, in Yemen, and all the world. Това so the режим. А, всъщност можем да открием а, следите на терористичните прояви а, в Ирак, а, Ливан, а, Сирия и Йемен, а, а, пак, а, в, а, идващи от Иран и от режима там. Да, в момента проблемът наистина не е във сблъсъци между Суните и Шиити, толкова колкото а, младите хора просто са много умни и добре информирани и не могат да търпят Only, uh, това са само измислици на, на хората, които управляват на режима в Иран, за да могат да заблудят uh, останалите евентуално. I guess after 43 years Iranian they understood that uh, unlike the 1979 that we had a and the revolution was stolen by Islamic, you know, leaders plus with the support of Western power. Today Iranian people, they are in the street, uh, women, men, before men was standing and observing the oppression of Iranian regime. Today they support and they are in solidarity with Iranians, so therefore this is a secular movement. Аз мятам, че това е наистина едно светско движение, защото ако преди 43 години по време на революцията през 1979 тя беше открадната от ислямския режим, а сега а, имаме жени на улиците, целия народ плюс мъже, които а, много от тях подкрепяха а, опресията върху жените, но сега и те са против режима и протестират. Защо жените, особена смелост, по-голяма от тези на... мъжете ли имат тези жени? По-яростни ли са? Ако ситуацията в Иран, Started, Опресията в, върху обществото с а, начина на управление на хомейни with, uh, uh, women. Uh, всичко започна с потискане на жените. Следователно, so от 1979 иранските жени. А uh, са били обект на всякакъв вид потисничество. So imagine in Flask 43 years you have to wear these black things, call a hijab or collar at work mm -hmm. at work in the field of sport you know in society and if you're not following their codes every day, they beat you up. Представете си само за 43 години да трябва да носите това черно нещо на главата си, наречено хиджаб, да ходите с него на работа, да спортувате с него а, и в обществото да се появявате на светски събития, пак по същия начин. И да трябва, ако, и ако не го правите, а, да бъдете бити или дори убивани. Uh, и, uh, иранските жени не можеха да ходят without hijab, you mean? Without uh, hijab. Without hijab. They couldn't go. go to a stadium. At all. Uh, at all. Uh, да, те, иранските жени изобщо не можеха да отидат на стадион до сега, да гледат uh, футболен матч. Правата на жените според закона uh, в Иран в момента са наполовина, т.е. те имат наполовина по-малко права, отколкото мъжете. Да, Осо. за това оттам започнат, започнаха протестите. Отговорихте на въпроса ми, Бабак. Приключваме това интервю. Ще се върнете ли в Иран, ако страната поема пътя към демокрацията? И смятате ли, че промените в Иран ще повлияят на региона като цяло? Включително на войната, която в момента се води. Войната на Русия срещу Украина. The Russia, uh, the yeah. Една минута. Уй, Надявам се, деня на свободата да дойде по-скоро и аз да се върна в Иран. Как ще повлия на региона? Как ще на региона? Well, seno history. I, I, I, I, uh, I guess Iranian Те ще бъдат освободени. Смятам, се, uh, и, uh, режима в Иран е източник на фундаментализъм и uh, нестабилна политическа нестабилност в региона. Благодаря, Бабак Салари. Thank you so Thank you на Албана Макарова за правото да в ефир.